Вона не бажала бачити малу. Не тільки заради себе, а й заради самої дівчинки. Це просто зрада. Нора – її мати. Але в іншому, важливішому аспекті – вона її матір'ю не є. Просто чужа жінка в чужому домі дивиться на чужу дитину. «Мамо, чуєш? Мені наснився страшний сон». Вона почула, як десь у кімнаті, за її спиною, ворухнувся в ліжку чоловік. Якщо він як слід прокинеться, ситуація стане ще більш незручна, і Нора вирішила поговорити з дитиною. Отгоречко, прошепотіла вона, але ж це не насправді, це просто сон. Він був про ведмедів, Нора зачинила за собою двері. Про ведмедів? Через ту казку. «Ну так, Казка, давай вертайся в ліжко». Нора ну, зрозуміла, що це звучить це надто жорстко. «Моя хороша», – додала вона, гадаючи, як же в цьому Всесвіті звати її дочку. «Тут ведмедів немає». «Тільки плюшеві». «Так, тільки вони». Дівчинка прокинулася трохи більше. Її очі засяяли. Вона побачила маму. І на мить Нора саме так себе і відчула. Її мамою. Відчула, як це дивно, бути пов'язаною з певним світом через когось іще. «Мамо, а що ти робила?» Дівчинка говорила голосно. Так серйозно вміють розмовляти лише чотирирічні діти. Навряд чи вона була набагато старша. «Тихенько!» – сказала Нора. Їй дуже заважало те, що вона не знала, як звати дівчинку. Ім'я має силу. Якщо не знаєш, як звати твою дочку, то нічого не контролюєш. «Послухай», – прошепотіла Нора, – «я тільки хотіла вниз сходити, зробити одну річ, а ти лягай у ліжко. Тут немає ведмедів. Вони в моїх снах. Нора пригадала, як на неї з туману вибіг білий ведмідь. Пригадала цей страх. Це раптове бажання жити. Цього разу їх не буде, обіцяю. Мам, а чому ти так розмовляєш? Як так? Ну, отак. Пошибки? Ні. Нора не знала, що саме здається дівчинці не таким. Яка ж велика прірва між Норою зараз? і матір'ю цієї дівчинки. Чи материнство впливає на манеру розмовляти? Ніби ти налякана, пояснила дівчинка. Я не налякана. Я хочу, щоб хтось потримав мене за руку. Що? Хочу, щоб хтось потримав мене за руку. Добре. Ти, мама, смішна. Так, я смішна. Мені справді страшно. Дівчинка сказала це спокійним, буденним тоном. І саме тоді Нора подивилася на неї. По-справжньому подивилася. Дівчинка здавалася водночас і повністю чужою, і повністю рідною. Нора відчула, як усередині здіймається щось сильне і бентежне. Дівчинка дивилася на неї так, як ніхто ще ніколи не дивився. Ця емоція Нору лякала. У дівчинки був такий рот, як у нори. І деяка розгубленість, яку люди інколи помічали в нори. Дівчинка була красива і їй рідна. Чи ніби рідна. Нора відчула приплив ірраціональної любові, цілу хвилю. І розуміла, бібліотека зараз не з'явиться. І вона не з'явилася. Тікати нема куди. Мам, «Потримай мене за руку!» «Я...» Дівчинка дала Норі руку. Ручка була така маленька, тепла, і Норі стало якось сумно від того, яка ця ручка м'яка в її руці. Природна, як перлина в мушлі. Маленька повела Нору в сусідню кімнату. Свою спальню. Нора майже повністю зачинила двері і спробувала перевірити годинник. Але в цьому житті... Він був класичного вигляду аналоговим, тож вона не одразу розгледіла, що він показував Жінка звірила час із телефоном Була 32 хвилина на третю ночі Отже, незалежно від того, коли вона в цьому житті лягла спати, її тіло не дуже відпочило Відчуття було саме таке А що відбувається, коли помираєш, мама? У кімнаті була неповна темрява. З коридору під дверима просочувалася смужка світла, і на дворі горів ліхтар, м'яко просвічував крізь штори з собачками. Було видно приземкувати прямокутний ліжка. Нора могла розгледіти силует м'якого слона на підлозі. Були там і інші іграшки. Кімната була весело захаращена. Дівчинка блискучими очима дивилася на Нору. «Не знаю», – сказала їй Нора. «Не думаю, що хтось знає це точно». Дівчинка насупила брови. Така відповідь її не задовольнила. Аж ніяк. «Але послухай», – сказала Нора. «Перед тим, як зовсім помреш, тобі дається шанс пожити ще раз. Можеш спробувати зробити те, чого ніколи не робила раніше. Обрати таке життя, яке хочеш». Гарно. «Але цим тобі ще довго не варто буде турбуватись. У тебе буде життя повне цікавих пригод. Буде стільки всього веселого. Наприклад, походи з наметом». Нору огорнуло тепло. Вона всміхнулася цій маленькій дівчинці. «Так, наприклад, походи. Я так люблю, коли ми ходимо в похід». Нора й далі всміхалася. Але відчувала, що до очей підкочуються сльози. Здавалося, це гарне життя. Власна сім'я, донечка, з якою можна ходити в похід. «Послухай», – сказала Нора, розуміючи, що не зможе ближчим часом утекти зі спальні.